Vader dank u vir die dag ons is opgewonn om u te staan en u naam op te lig en vir te kan sê dat u is waardig om in bid te word vader en is vir ons lekker om te kan sê dat ons in bid die enigste God vir ons ons byg ons knie vir die vader dank u vir die teenwoordigheid dank u dat u hier is Ons eer die volgend vader. Ons sien van Jan wat die woord bring vader. En ons sien hierdie dag in die naam van Jesus. Amen. Net van ons kant af is. Die spreekwoord sê oos wees thuis besel het nou niks van noord en suid gesê nie. Maar die bes is reg. Dit die best om by die huis te wees. Ek is hierdie dankbaar dat ons huis het, waar hy ons kan terugkom. En ons huis is nie daar in Jan Stemmetstraat nie. Hierdie is ons huis. Het is dit nie wonderlik dat ons hierdie gemeenskap kan ken en hierdie broederskap het wat ons het nie. Ons hierdie jyre daarvoor. Baie lief vir lekker om terug te wees, sam met jylle. As iemand een woord het vir ons, luister ons graag. Ja, as my ook lekker om terug te wees, ek is met die alwe aardie, ek sal nou nie jokka oor, hee. Ehm, um. Maar dit is gereed en dit ek stem saam met Janus, daar is vierie ses week het ek die gemeente gemis. Ek besef nie, dat wat mens hier het, daar is nie nog nie. En selfs dan, Canada is dit wat ons hier het, is nie daar nie. Ek, ek sien hoe Lucas en Engela smag om die reed te beleef en is gereed om te kan inluister. Pieter, dankie, jy weet nie hoe leef ons daarvan en ons sit elke dinsdag aand en dan luister ons die woord wat die uitgegaan het en is, is greid om deel te wees en na harte een te wees. Terwijl ons vanochtend sing hierdie kostbare lied van Our Greatest Our God be beleef ek hierdie net in hierdie intensiteit van uh, ek het baie sneeuw gesien, uh, as het minus veertig is, dan sneeuw dit baie. En uh, elke dag sneeuw dit. En ek staan enig in schoolgoed was en dit sneeuw en die vlokjes bly net so val, dit val soma soos in 20 cm a dag, en, en julle weet hoe fijn is een sneeuwvlokje, en om 20 cm op te hoop oor een groot oppervlakte, dit gee jou begrip van of veel sneeuw val. En ek besef vir een oomlik, dat elk een van die sneeuwvlokjes wat val, like nie een, die sê nie. Hy het mikroskopies sneeuwvlokjes nagevors, ontdek, gekyk na, en Nergens is die sneeuwvlokkie die sel in. Elke sneeuwvlokkie verskil van mekaar. En ek sê nie hoe die sneeuwvlokkies deel word van al die sneeuw. Die unieke sneeuwvlokkie word deel van al die unieke sneeuwvlokkies. En ek in Engeland praat ook en sy sê vir my van die um, program wat hulle gekyk het, wat hulle sneeuwvlokkies, mikroskopies in atmosfeer sit, waar hulle rustige muziek speel, en hoe die sneeuwvlokkies net in hulle perfecte daar is maar die oomlik as hulle onvrede inbring, onrustige muziek inbring, dan kristalliseer die sneeuwflokkies in syke punte wat uitstaan. En, en ek besef, elkeen van ons is so uniek geskept. As die Heere die moeite gedoen het met die sneeuwflokkie, hoeveel het hy met ons gedoen in wie sy gees woon, en dat ons geskept is vir vrede. Dat ons as een sneeuw vlokkie positief reageer op vrede en negatief reageer op onmin en onvrede. Hoeveel nie meer ons wat gemaakt is na sy skeping. En ek wil julle sien om niet naar jou te kijk, naar jou uniekheid te kijk. En om te besef dat die koning van konings woon in ons en hy het ons uniek gemaakt so dat hy in ons kan woon. En raak bewis van wie binnen jou is. Hou opstoe met wat moet verander in jou leven en wat moet regkom. kom. in die vrede en die harmonie van wie God jou reeds gemaakt het. Hy woon in jou. Hy woon in sy volheid in jou. Jy het niks meer nodig nie. Jy het als in hom. En wat nodig is dat ons denken net gaan in lijn kom, met hoe groot die God is wie jy en ek aanbidt en dat hy met elk een van ons intens bemoeienis maak, en dat hy ons lief het, en maak die saak waar jy is nie, of jy in sneeuwstorms is, en alleen is, en alleen op die vliegtuig vir achtendarig ure sit, en jy nie alleen nie, God is in jou, sy heerlijkheid is in jou, en dat ons bewissel word, ek wil sê bewustelik bewissel word, van die uniekheid van elk een van ons, en weet jylle wat, dat ons so mekaar sal lief hee. Dat ons nie een bedreiging vir mekaar sal wees nie. Sneeuwvlokies is nie bedreiging vir mekaar nie. Hyl is amal in eenheid. Dat ons nie in mekaar bedreig voel omdat ons van mekaar verstaan nie. Maar dat ons mekaar in hierdie uniekheid sal eer en sal lief hee en sal wees vir ons is. Ek sien jylle daarmee dis vrede. Dankie. Moorre, dankie enda vir daai. Ek is hier vir om net te belei, geluk of sy daar nou die mande achter in die kast het ek niet betaal nie, so, maar ek het het uh, laatste jaar en soveel het ek nie nou maar, is going through the motions, en ek het al begin een wonder oor myself en al die dinge, en uh, ek het nie altyd my tyd spandeer met die heren nie. En ek het alnoe meer en meer in repressie ingegaan. En snaags so gister het ek ons ouwe Bijbel gevat, hy is al so bekrap en alles, maar as ek om oopmaak, val hy op die boek wat ek gesoek het en die vers. Die nieuwe Bijbel het nie al die boeken nie, kry hulle nie. Maar toe kom ek op die tweede brief van Paulus aan die Korintheers, En ek lees, geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus. Die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troost in al ons verdrukking, so dat ons die wat allerhande verdrukking is, kan troost dier die vertroosting waarmee ons self dier God vertroost word. Want soos die leide van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troost ook oorvloedig dier Christus maar of ons verdrukt word, dit is jylle tot troos en redding, en dit laat sy werking blyk, dier dat jylle die selfde leiding verdier, wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is jylle tot troos en redding, en ons hoop vir jylle is vast, het ons weet, dat net soos jylle deelgenote is aan die leiding, so ook aan die troos. So dankie Henda, dat ons weet, God is vir ons lief. Vader, ons dankie vanmorgen. Wat een voorrecht en vreugde het ons, om saam te wees, om u te ken, om te ontdek, om elke keer weer tot stilstand te kom en te besef, hoe groot, hoe ver buiten ons reik afstand van aardse denke, die grootsheid en die goedheid is. En jy dat ons net daarin kan leef, net daarin letterlijk onderdompel kan word. En hoe goed jy is, en wie jy is, wat jy met ons gedoen het. En ons eer jy vermoorde. Ons eer jy, en die beste manier wat jy kan doen, is om ons selfs tot die beskrikking te stel. So dat ons kan lief hee so dat ons kan leef uit die liefde om te kan reageer, om te kan liefhe, terugliefhe met die liefde wat u ons meer lief gehad het, ons eer u vermoorde in Jesus naam, Amen Kom ons bly vermoorde na Matthäus, Matthäus 13 Jy het gesien, ek het daar op, die, op ons pamflekje geskryf vermoorde ons thema vermoorde is die domino effect nou, as uh, so jy saam met my Matthäus 13 kyk gaan oor die gelijkenis van die saaier, wat jylle goed ken, so, omdat jylle dit so goed ken, gaan ek het nou nie lees nie. Ons gaan nie oor die gelijkenis van die saaier praat nie, maar as het begin sal hier wat deerkomt, en, uh, Jezus' disciples vraag vir hom hierdie ding, by vers 10, hy sê, en die disciples het gekomme vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle, dier gelijkenisse, omdat hy het nou gelijkenis vertel, van die saaier nee. Hy sê,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 en terwijl hulle oor nie hoor of verstaan nie, en aan hulle word die profetiese woord van Jesaja vervul, wat sê, met die gehoor sal julle oor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glat nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die oor het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oor het hulle toegestuid, so hulle nie miskien met die oor sal sien, en met die oor hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Maar jylle oor is gelukkig Om wat hulle sien En jylle oore Om wat hulle hoor Jy sien Ons moet die ding recht verstaan hier As die here sê An hom wat het sal gegee word En hy sal oorvloed En van hom wat nie het nie sal weggeneem word Ook die bykie Of dit wat hy denk dat hy het Is dit nie God wat nou gesê het Goed ek geef jou meer en ek vat van jou al weg nie Dit is nie hoe dit werk dan. nie Jy sien hierdie, dit wat ek wil, wil domino effect noem. Julle ken die story van die domino's, waar die ouwens die domino's so rechtop laat staan. Dan het hulle lang rij domino's en dan drukke hulle die eerste een om en dan val hulle so klink, klink, klink, van die hele klomp so in een rij om. Nou, waarvan Jezus hier praat, is eindelijk van een domino effect in ons levens. Hy sê, daar is een hulle en een julle. Voor hulle komt dit in gelijkenisse. En jy weet, ons het so baie keer gepraat oor die skrif, as ons na die Bijbel kyk, en ons kyk, dat daar in die Bijbel, baie plekke is, waar daar teenspraak is, waar twee skryvers, bijvoorbeeld, die selde ding sê, se, maar die een gee God die skuld, en die andere een sê, dis die duivel, wie dit rarig is. Bijvoorbeeld, 2 Samuel 24, wat julle goed ken, in 1 Kronieke 21, vers 1, elke keer, waar dat twee mense die selde ding beskryf, maar het totaal verskillend Benader. die een sê, God het aanleiding tegen Israel gesoek, en David aangemoedig om die volk te tel nie, en die een sê, die Satan het aanleiding gesoek tegen Israel, en David aangemoedig om die volk te tel nie, en die resultaat van hierdie volkstelling was dat 70 70.000 mense in Israel gesterf het. So jy weet, as ons hierdie ding nou in Godse deur le, soos wat die skrywer van Samuel vir ons sê, dan beteken het, God het ergens op een dag besluit, ek gaan hierdie ons bykie slag een les leer en toe huts hy, dan word hy ons die versoeker. He? Hoor wat sê Jacobus, hy sê, laat niemand as hy versoek word, sê dat hy dier God versoek word nie, want God kan nie kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So dit is onmoendlik, dat dit wat Jacobus sê, kan versoen word, met 2 Samuel 24 Maar, dit is nie waarby ek wil kom nie, jylle ken toch die achtergrond. Die belangrike ding is dat, hoekom is dit so, dat die skrif so geskryf is? Hoekom is dit so dat God dan toegelaat het, as ons dan wil, dat die Bijbel fout het? Want jy sien, die Bijbel is oor 4000 jaar geskryf, oor die tijdperk, nie, nee, die, die Bijbel is geskryf oor die tijdperk van 1600 jaar. Vanaat Mooses begin skryf het, met die eidtocht in die woestijn, want Mooses het die eerste vijf boeken geskryf. Van toe af, totdat Johannes openbaring geskryf het, is die tijdperk van ongeveer 1600 jaar. So dit is die tydperk waar die kanon, die bundels, die boeken van die Bijbel geskryf is. Maar dit span oor die tydperk van 4000 jaar, want Mooses begin skryf omtrent 2500 jaar na Adam. Begin Mooses skryf en hy skryf van Adam af. Julle verstaan? So, nou is die punt, as ons na hierdie goed kyk en sien ons, moet ons altyd kyk as ons na die skrif kyk, het ons gesê, daar is een paar goed wat ons moet ontdekken. Want ek wil by een punt kom vanmorgen onder andere, en dit is om lief te word vir die woord. Want nou nie die woord het vlees geword en onder ons kom woon, die woordse persoon, die woordse Jezus. En wat ek besef en beleef is, as ek lief word vir hom, word ek lief vir die woord. Maar as ek die woord lees met die verkeerde bril, kyk, daar is twee Ach, da, baie uitgangspunten, maar daar is twee hoofdzakelijke uitgangspunten in interpretatie van die skrif. Die een groep sê, die bybel is die geinspireerde woord van God. Dit is het baie groot theologische uitspraak, wat oor jare gemaakt is. Die bybel is die geinspireerde woord van God, en basta verder. En jy weet, soos dit sê, het ons een groot moeilijkheid. Want dan sê ons daarmee, dat God eindelijk elk ouse hand gevat het, en om laat skryf het, en wat elke ou gesê het of geskryf het, is dus God spraak. Nou jylle die fout hierin gesê, he, die kraak hierin, hoe dat Job gesê die Heer het gegeen, die Heer het geneem, in absolute onkunde, sonder dat hy geweet het wat hy sê, en later moes die Job sê, vanhoor sê ek van die goor, en het my oog nie gesê, ek roep wat ek gesê. So sê, so is baie duidelik, dat God nie vir Job laat skryf het, die Heer het gegeen, die Heer het geneem nie. En net so, as ons na hierdie voorbeeld wat ek in Samuel en Kronieke genoem het, as ons daarna kyk, sien ons die selde ding. Ons sien byvoorbeeld dat, as ons na die vier evangelies kyk, en ons lees die selde gebeurtenisse in die evangelies, lees ons hoe dat uh, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, elke en hulle weergave van die evangelie gee, maar ons sien groot verskille. Betuig ons sê, dat twee man het die muur van Jerigo gesit in Beel, en sê, dat had een gesit in Beel. Betuig jy, maar nou moet ons onthou, hierdie apostels, het hulle weergaves van die evangelie geskryf, ongeveer 30 jaar nadat Jesus opgestaan het. So die man het nie meer so lekker onthou nie. En jy weet, daardie tijd, as hy oud 60 was, was hy oud. Glad nie meer so vandag nie. Maar daardie tijd was het so. Daardie tijd was, Paulus was op 50, 55 was hy oud man. Die mens het nie so oud geword nie. So die man is een geheedlok in die beke in die steek gelaat. Elkeen het sy eie weergave van die evangelie geskryf en dit was, dit was soos hulle dit gesien het. En toch het God sy geest toegelaat dat dit so geskryf word. God het nie oor en gesê, kom ek geef julle die blauwdruk, punt, kla, daar is hy nie. Wie wat het God gedoen? Die blauwdruk wat God vir ons gegeet, was sy seen. Was die woord het vlees geworden het. As jy die blauwdruk van God spraak wil sien, as jy die blauwdruk van God sy karakter wil ontdek, moet nie kyk na wat is die twee bladseie staan nie. Kyk na die seen, ontdek die seen. Ek praat met twee jong jongmense wat wil, wil trou in die daag, en die ouders wat wil trou, ek confronteer ek met die, die saak. Ek sê vir hulle, wat, as ons na statistiek kyk, sien ons gehewelike, het maar een 50% kans om het te maak, wat maak het jy nie deel gaan wees van die statistiek nie? O, nee, ons is lief van mekaar nie. Je weet, ons, alles het recht uitgewerkt, ons glo die Heere het ons by mekaar gebring, en alle kostbare, mooie goeders, ek sê, amal sê so wat sky. Ek sê, maar wat is jylle waarborg, dat het nie so gaan wees nie? En die antwoord is, die enigste waarborg is, Jesus Christus. Ons eenheid, ons verbondenheid met om, want ek sê, een huwelik, een huwelik tussen twee mense, kan net een vleesbesigheid wees, ten sy, elkeen van hulle, voor die tyd, in die huwelik, met hulle jimmelse bereide komstaan. So jy sien, as ek in die huwelik met, met Jesus Christus is, en hende as in die huwelik met Jesus Christus, dan kan ons een sinvolle huwelik hee met mekaar. Dit is die enigste waarborg, vir, om verliefd te wees vir Alpheid. Dit is die enigste waarborg, wat ons, ons hywelijkslewe, ons saamwees, een eigenskap, een kwaliteit gee, dat hoe langer ons getrouwd is, hoe wonderlijker word het. Come on. Ek wil vir die kinders vraag van vandag. As jylle na jylle ouders kyk, wat sê jylle? Wauw, dit word al beter. Wauw, kyk hoe gaan hulle nou, gedink gister was erg gek hoe lyk vandag. Sê jylle dit van jylle ouers. Maar wat is die normale neiging, die normale tendens is dat, ja, ons is nou maar getrouwd en nou is ons maar ook maar oud en getrouwd, jy weet. Dan kom my ouds, ouders vraag, dan sê die pa, ja wat, ek sê maar ja, hoekom moet ek alleen suffer? He? Ken jy dit? Die bedoeling was, dat het soveel beter moet wees, soveel wonderliker moet word, en die enigste manier hoe het wonderliker kan word, is as elke van die twee partijen, 'n individuele verhouding het. Nou sê ek vir die twee, het jy? Ek sê vir die jong man, ek sê, het jy 'n so se verhouding met hom? Ek waardeer so sy eerlikheid. Hy kyk my so in en hy sê, oom, nee. Hy sê ek sê, hoe het jy hom leer ken? Hy sê ek ek dink ek het 'n verhouding met Ek sê, hoe het jy hom leer ken? Hy sê maar ek, maar ek het van hom by my pa gehoor. Hoet af vir sy pa. Maar wie wat het nog net gehoor? Dit is geheim. Dit is so makkelijk het ons net hoor. Hy sien, en as dit van oor sê is, dan val ons vreselijk makkelijk in hierdie struk, wat Jesus sê, ons hoor en oor en verstaan nie. Kyk en kyk en ons sien nie. Dat ons stomp hart het. Maar in hierdie geval, wat Jesus van praat, hy praat van die jylle en die jylle, die disciples, wie was die jylle? Die jylle was sy disciples. Dit was die ouds wat om gevolg het. Maar dit is baie interessant, as jy mooi dink aan sy disciples, ondervy Petrus en Johannes en Jacobus, was eintlik die binnekring van sy disciples. Nou op die stadium sê Jesus daar Mattheus 16 sê "Wie sê julle is ek?" Petrus sê, "U is die Christus, die seun van die levende God." Jesus sê, "Salig is jy want die vlees en bloed kan dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die loop met 'n goddelike openbaring binne in jou Petrus." En daarom noem ek jou Petrus, jy's 'n rots. En op hierdie openbaring wat jy gekry het, hierdie Petra, hierdie beddingrots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Ek die sterkste van die koninkryk kan O, al die die goede. En as jy sê, Jesus, vir my kom ek jou nog iets sê, ek moet oorgelever word. En ek moet baie lei. En sê Petrus, mag God dit verhoed. En sê jy, vir oomlik was Petrus a jylle. Aan jylle is dit gegee, om die verborgenhede van die koninkrijk te ken, jy is die Christus, die Seen van die levende God. Maar aan hylle kom het in gelijkenisse. Skielik word Petrus a hylle hy sê, maar God het verhoed, Hoor jy, hoe klim hy in sy vlees in, hy uitgeklim uit die openbaring, uit hierdie, ek wil amper sê, hierdie koekon van die heerlijkheid, van die teenwoordigheid van God, van die openbaring van God in sy leven, klim hy, hy was daar binnen, hy klim daar uit, en daar mis hy dit, so Jesus moet sê, wijk achter my satan, want jy bedink die dinge van mens, en nie die dinge van God nie, dit is nou hoe makkelijk val ons in die gestrik in, Nou, as ons naar die negatieve kant kyk, dan sien ons een klompje goeders raak. Ons sien, hy sê, die hulle, ek wil net nie, jy moet die hulle in jou raak sien, so dat jy die julle in jou kan raak sien. En as ons dan kyk nou oor 2014, en ons kyk nou nie wie jaar ons voorle, dan moet ons vir ons selfs sê, wat gaan ons wees, julle of hulle? Kyk, die hulle, is die ouwens waarna Paulus verwees, as die ouwens wat nog een bedekking oorlaard het, wat nog nie kan sien nie. Dit is wat Jesus hier sê. Hy sê, kijk mooi, Paulus sê, so as wat Mooses gelees word, hy praat van die bediening van dood, ons gaan nou na na kijk, hy praat van die bediening van die dood, hy praat van die wet, nou wat het die wet verteenwoordig? Die wet het gesê, as jy dan sal ek. Die wet het gewerk op die mensen poging, om een stand voor God vir homself te verwerf wat onmoendelik was. En nou sê, die wet, die onmoendelikheid van die wet, wat, die wet het dus nie gewerkt nie, hy sê, die bediening van die dood, met is op klippe grafier, so, nou noem hy dit die bediening van die dood. So, wat ons sien is, terecht daar in Mooses' tyd, gee God vir hulle die wet. God wil verhouding met hulle hee, hulle kies, hulle kies in Mooses, sê, hy moet laat God met ons praat nie, ons wil nie met die verhouding het nie, gee vir ons in Mooses, ons wil met Mooses' verhouding het. En hy geef hulle, Mooses, hy geef hulle wet, en daar bevestig die wet vir hulle, hulle verloreneheid, die feit dat hulle van God geskei is, want hoekom het God hulle Sinae gevat. Want God sê, ek wil julle herstel, ek wil die fout wat Adam gemaakt het, wat julle in sonde gedompel het, wil ek kom omskakel, ek wil weer in julle kom woon. Ek wil my wet in julle hart gee en dit in julle verstandingskrywe. En ek wil nie meer hee julle moet mekaar hoef te leren en te sê, ken die Heer nie, maar ek wil hee elkeen van julle moet my ken. Ek sal vir julle God wees, julle sal my volk wees. Dit wat Godse hart is. En dit het hy met Moses gedoen. En nou kom jy ouds by Sina en sê, ons wein dit. Stel nie belang nie. En jy sien, dit maak hulle die hulle. Dit maak die Israel volk die hulle. Wat hy sê, nou roep Jesaja van hulle uit, en Jesaja sê vir hulle, hy sê, met die oor sê hulle kyk en kyk en glat die sien nie, en met die oor hulle hoor en glat die verstaan nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword. Sê wat het laat hart stomp gemaakt, hulle eie poging, en nou kyk hulle vast tegen hulle eie poging hulle eie onvermoe, en hulle het eindelijk vrede gemaakt daarmee, dat hulle maar net die daar is dat hulle nooit daar sal kom nie. Dit maak hulle hulle. So, kom ons trek het na ons toe. As ons in die mate wat ons, kan ek het so sê, in die mate wat ons nog steeds vasthou aan ons eie poging, om recht te wees, om recht te doen. My ander woorde, om te doen, in plaas van om te wees. Nou, ons het die eerste kwart, zeker tenminste van verlede jaar, gepraat oor wees en doen, ondou jylle. Maar my vraag is, verstaan ek dit rechtig? Wat is wees en wat is doen? Jy sien, as ek in die doending is, dan beteken dit, ek lees die woord, ek lees die bybel, lees ek met die bril van die ouwe verbond. En onder die ouwe verbond, die ouwe verbond was as jy sal ek, die ouwe verbond was die wet. En dit was die enigste manier toe, as jy sal ek. En as ek in die hybril lees, dan is ek nog steeds in die as jy sal ek. Ek moet iets doen om, gins by God hee, ek moet iets doen om jimmel toe te gaan, ek moet iets doen om waardig vir God te wees vertan jy al die goede, daarmee saam het het gekom dat as ek iets moet doen dan betekent dit wat ek nie doen nie, is die tekort in my leven so as ek vanmorgen, as jy vanmorgen in jouself kyk, jy sê, wie is ek ek sit hier vanmorgen wie is ek is ek tevrede met my Ek wil jou vraag vanmorgen. Kan jy sê, ek is tevrede met my? Of sê, hier is een dinge, hier is een klomp los hier by my, en hierdie skroo moet ek vastkry hierdie jaar. Een goeie een nieuwe jaar voornemen, dis ons wat ons doen. In die begin van die nieuwe jaar, dan ons maar, ek moet hierdie skroo wat los is, moet ek vastkry. Wat hy vir ons kom sê, hy sê, solang daar skroo is wat ek moet vastmaak, lees ek eindelijk nog, Die skrif met die bril van die ouwe verbond. Ek moet doen. En as ek moet doen, dan beteken dit, wat ek nie gedoen het nie, wat ek nagelaat het, wat ek nog nie by uitgekom het in 2013 nie, maar wat ek wel by gaan uitkom in 2014, staan nog tegen my. Dit sta nog in my rekening tegen my. Wie wat, dit maak my weeskullig, maak my weer minderwaardig, dit maak dat ek myself in my positie bevind waar ek moet voorgee. Dis my belangrijk, wat jylle van my denk. Ek weet, wie ek is, is iets anders, as jylle van my denk. So nou leef ek twee levens. Ek probeer, hierdie front voorhou, want ek wil graag hee, jylle moet die goeie denk van my. Ek wil graag hee ander, moet daarom sê, joh, daar ou heer dit. Maar hier binnen in my weet ek, ek heer dit nie. En sê, nou is ek in hierdie konflik, en in die konflikt ek is nou bezig met die domino na die verkeerde kant, hoe jylle hoor nie, as ek met die verkeerde oog, die skrif lees, dan vind ek my in die konflikt, en nou val al die domino's verder om, nou kom ek achter, maar ek is skillig, ek het dit alweer nie recht gekry nie, ek het dit nog een keer nie recht gekry nie, en dit maak my minderwaarig, dit frustreer my, hoor jy, en die frustratie bou op en op, en nou vergelijk ek my, ek sê, maar, ou André, ek, ek sien hy slip ook, ah, nie wat, ek het drie uit vier keer recht krijg, hy het net twee uit vier keer recht krijg en nou begin ek myself en gelijk sien jy, sien wat die proces die proces is, ek moet myself handaf dier my prestatie en ek moet daai prestatie voorhou vir amal van julle so dat julle daarom a goeie ding van my moet hee maar besef jy, daar waar ek alleen is, is ek in een strijd, is ek in een bekleid is nie ek nie. En Paulus sê, daar is een strijd wat binnen in my strijd, hy sê, daar die wet van my gemoed praat in Romeine 7, wet van my gemoed. Hy sê, wat ek besef, ek is ontwerp vir iets beter. Maar daar is wet wat in my vlees is, die wet van die sonde en die dood, wat my vastspen, en ek kom achter in my lichaam, krijg ek het nie reg nie. En besef jy, dis die domino, en hoe meer ek in hierdie kant leef, hoe meer word ek geverstreed. Hoe meer kom ek te kort Hoe meer vergelijk ek met ander En as ek myself begin veroordeel Wie wat doen ek? Ek automatisch veroordeel ek ander En jy sien hoe as die oomlik as ek, ander, as ek my begin vergelijk En ek sien, oh, nee, ek sien, jy krijt ookie reg nie Of iemand krij dit beter reg as ek Dan sien afgunstig op die ouw Want hoekom krij hy dit reg en ek kan dit nie reg krij Maar kan jy sien, wat is my leven? In so geval Is my leven is strijd. Een strijd om oorleving. Een strijd om beter te wees. Een strijd van 1 jaar na die volgende jaar, in elke nieuwe jaar het ek nieuwejaars voornemens, en sê, hierdie skroebe gaan ek hierdie jaar vast draai. Maar daar is daar die positieve kant. Die positieve kant, lyk like anders. Hy sê, salig is jylle wat sien, wat jylle sien. Om wat jylle sien. Maar ons gaan nou na 2 Korinties 3 toe. 2 Korinties 3, beskryf Paulus die dinges, skrifte wat julle allemaal goed ken. 2 Korinties 3. Laat my net sê, by die einde, by die einde van hierdie proces, hierdie negatieve proces, van ek lees die skrif verkeerd, ek sien myself nie soos God my sien nie, ek sien myself as een sondaar, ek sien myself as een mislukking, ek leef in die frustratie, ek kyk nie na my stand voor God nie, ek kyk na my wandel, sien julle, die, die domino's wat val, ek vergelijk my met ander, ek begin ander veroordeel, uiteindelik, eindig ek by een punt, en dis die punt van gezag. Die gezag is, ek wil gezag oor jou neem. Ek verwag van jou, ek wil vir jou voorskryf, om te maak wat ek maak, om te sien soos ek sien. Daarom kan ek nie verdra, ek kan nie verdra, dat jy nie sien soos ek sien nie. Ek luister vanmorgen, op die in, in, in, in, in, in van die plaas van in die gesprek met jy van die ouds van geopende dere oor die radio, en hoe hier die oud vertel van die vervolging wat hy bevolkt in Afrika en in van die uh, uh, midde-oosterse state is teenoor Christen, dit is iets vreseliks. Die vervolging wat hy is, wat is dit? Dit is mense wat wil heershoor aan die mense. Dit is mense wat so in onvrede met hulle self is dat hulle nie kan verdra dat hy iemand is wat vrede het. Dit is die rede. Verstaan jy die oomlik as ek voorskriftelik raak, as ek vir jou sê, maar jy moet so en jy moet so en jy moet so, weet wat, wil ek gesag hoe jou uitdoe vind. Nou die vraag is, sê God vir ons, jy moet so en jy moet so en jy moet so doen. Hy sê dit nie. Wat doen hy? Wat sê hy? Kom ons kyk na 2 Korinthus 3. Paulus skryf daar, hy sê, ons het bedienaars geword. Hy sê, ons bekwaamheid is uit God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 nou kyk mooi, hy praat van die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer, hy praat ons nou van die wet. Maar as jy gaan lees in Romeine 7, dan sê Paulus, ek gee toe, dat die wet heilig en goed is. Sê vir my, om nie dood te slaan en nie echt te breek te pleeg, nie te steele, nie die valse getuines te geer, is dit goed of is dit sleg? Dis ons goed. Hy sê die wet is heilig en goed. Maar besief jy Jezus kom en hy sê, ek het gekom om die wet te vervul. En onweer die woord vervul het daar beteken dat hy die wet kom volmaak het. Want die volgende vers, vers 18 van Romeine 5 sê, hy sê, want jemel en aarde kan verby gaan, maar geen jota of titel van die wet sal verby gaan voordat alles vervul is nie. Recht? So Jezus moes elke jota en titel van die wet in hom vervolg. Hy moes elke oortreding, elke strafgerig, alles wat die aanslag tegen sonde was, moes hy in hom self absorbeer. Hy moes die straf dra, terwille van ons oortreding en van ons ongerechtigheid moes hy dierboon en verbruisel word. Dit was wat hy kom doen het, op hierdie aarde. Recht? So nou dat die wet kom vervul, nou is vers 18 waar. Hy sê, geen jota of titel van die wet het verby gegaan, sonder dat het vervul is nie maar nou is het vervol. En besef jylle dat die wet waarvan Paulus sê, dat het heilig en goed is. Hierdie selwe wet, sê Paulus nou, is die bediening van die dood, met letters op tippe gegrafeer. So sê jylle in die vervulling van die wet, van die ouwe verbond, in die vervulling, en die voltooiing daarvan, die afhandeling van die wet, as een poging, as een weg tot zaligheid. Word die wet nou gedegradeer, tot die bediening van die dood. Dit maak jy die weet, slecht nie, hoor jylle. Maar dit weis net hoe groot is die bediening van die nieuwe testament. Nou sê Paulus, ons het bedienaars geword van die nieuwe testament. Nie van die letter nie, maar van die geest. Hy sê so, hier nou een nieuwe bediening, en die bediening, die bedeling is die bedeling van die geest, wat nie voorskrifte gee, en sê jy moet so en jy moet so nie. Nee, wat die geest doen, die geest wil in my openbaar week is, waarvoor ek staan, wat my ontwerp is, hoor jy, en in die ontdekking van my ontwerp, hy sê, sal ek automatisch in my leven wees, wat my ontwerp sê. Sy. Nou sê jylle, ten spuite van alles wat ons gesê het in 2013, wat er deel van ons lewens word nog steeds opgemaak uit doenheid, uit wat ek moet doen en wat ek gaan doen, wat ek my voorneem om te doen. Terwijl Paulus sê, nie, dit hoe dit werk nie, dit gaan die bediening van die Gees wees, die bediening van die geest, werk op een totale ander vlak. Die geest betrek my, die geest maak my in, die geest suig my in. Je sê, wanneer ek die woord in die vorm van Gees lees, ek wil hier iemand mooi verstaan, die boek, hierdie boek wat ons sê, bevat die woorde van God, dit is nie die woord van God, nie, bevat die woorde van God want dit bevat woorde van die duivel ook, en ons kan nie sê, dit die woord van God nie. So hierdie boek, die bybel, wat eers 500 jaar na Christus as een bindel saamgestel is, onthou Paulus' tyd was daar nie bybel nie. Dit eers 500 jaar na Christus, of 400 jaar na Christus, waar die kanon van die bybel saamgestel is door mense, en hulle was maar redelijk skeef van hulle. Hulle theologie was totaal onaanvaardbaar vir ons vandag en toch het hulle een besluit geneem oor die kanon van die Bijbel en om samengestel en hierdie boek is die boek wat die toets van die tyd doorstaan het. Want hierdie boek loop nou van daai tyd af, 1500 jaar, geen ander boek loop so lang nie. En nog steeds is hy een international bestseller. Come on, is dit nie so nie. Hy is in meer vertale vertaal as enige ander boek in die wereld. So, hy het die toets van die tyd doorstaan, maar kyk mooi, Wat ek en jy nodig het, is nie om op ons raak te heen nie, maar om in ons hart te kry. En die manier wat ons het gaan doen, is nie om, om Solle sy boek te vat, en te sê, elke dag moet ons nou hierdie stikkie lees nie. Wie, hoe gaan ons dit recht kry? Ons gaan dit recht kry, dier God sy geest toe te laat, om ons in te suig, dier sy liefde. In te suig, in die woord wat vlees geword het. En ons gaan die woord wat vlees geword het, en onder ons kom woon het, en toen nou in ons kom woon het, gaan ons ons self raak lees in die boek. En die moment as jy ons self raak lees, gaan jy vir die boek so lief word, dat jy in een liefdesverhouding moet om gaan kom. Die oom jy net die buitenkant geblei het, by die Bijbelstudies, ons so'n mannen Bijbelstudies gehad uit, uitgekom by die mannen Bijbelstudies, en toen, een dag stap hy so'n onverwacht daarop my my huis, en dan sit in gesels en, die man het omtoe nou oor een breisluis vir al sy vriende om vastgevat en gesê, jy is nou op die verkeerde pad. Hierdie sekte waarmee jy nou bezig is. Hy sê, hy sê, en ek het nie geweet wat om te sê nie, hy sê, maar toe ek my week kry, toe begin ek hulle antwoord, hy vat sy bybels uit om saamgebring, hy sê, sy bybels op sooskoot, hy vat hierdie boek, hy sê, man, ek so lief vir die boek, ek soen om sommer sê maar kan jy sê wat het hier gebeur? het een liefdesverhouding tis nom en die levende woord ontstaan. Nie die boek nie. Maar die, die levende woord, sy jimmelse bereidigom, wat omself openbaar in die boek. En wie wat, het beteken dat die boek nie neersit nie. Je weet, as ons kyk in ons gemeente, toets jouself vandag, hier is ouwens by ons in die gemeente, wat hierdie boek opvreet. Hier is ouwens by ons, wat hierdie liefdesverhouding met hierdie boek het, wat nie genoeg kan kry daarvan nie. En en jy kan nie met hulle gesprek voer, sonder dat hulle iets aanhaal uit, wat hulle nie te ontdek het in die goop en woord nie. En as ander ouds, in ons gemeente, wie is Bijbel stof vergaar? Wat sê dit? As geen veroordeling nie. Maar wie wat sê dit? Dit sê, ek is nog nie ingeseig nie. Ek het nog nie toegelaat, dat Godse Gees my letterlik insuig. En, en nie die liefdesverhouding nie. Alright, nou is 2 Korinther 3. Nou sê hy, die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer. Nou kijk wat gebeur. Die oomlik as ek een bedienaar word van die Nieuwe Testament, en wanneer ek die Nieuwe Testament sien, dan is daar een ontkoppeling, een losmaak van die ouwe verbond. Ondou nou, wat het die wet kom doen, die ouwe verbond? Dier die wet was die kennis van? Sonde. So, ondou hier Paulus het een ding gesê, Paulus het gesê, Door die misdaad van een, van Adam, het sonde in die wereld ingekom en door die sonde die dood. Die dood tot alle mense doorgedring. So ons besef, ons het buiten ons ontwerp, die ontwerp wat God ons ontwerp het, maar wat het ons ontwerp? Hy het ons ontwerp om sy gestalte te wees. Uit het ons een tempel gegee, lichaam, waarin hy kom woon, so God wil ons self sigtbaar maak manifesteer van die begin af, door ons. So ons is sy geslag Ons lyk soos hy lyk. God het gesê, hy het gemaakt ons na sy beeld en gelijkenis. Ons lyk soos wat God lyk. So ons het nodig, om hierdie versoening te kry tussen God en ons. Want ons is van een soort. Dis hoe God ons gemaakt het. Maar toe het Adam met sy verkeerde besluit, het hy door die misdaad van een, en die sonde in die wereld kom, door die sonde die dood het hy, en die dood tot alle mense doorgedring, so ons sien, daar die sonde gekom. En nou kom Paulus en Paulus kryf, en hy sê, Voor die wet word sonde nie toegereken nie. Hy sê, met andere woorde, Voor die wet was die sonde nie strafbaar nie. En sonde was nie sigbaar nie in die sin van Echtbreek, moord, Kajansland van Abel dood. Daar was geen wet wat gesê, jy mag jy doodsla nie. Hy sê, jy kan nie een ouwe oordeel. Jy kan nie een ouwe straf vir een oortreding wat hy begaan het, wat nie op die wetboek gestaan nie. Sê jy, skryf die ouwens in die parlement aan oude wette, hulle soek rede om die ouwens straf. So dit wat hy gebeur het, nou sê die sonde word nie toegereken, as daar geen wettes neem, hy sê toch het die doodgeheers, nou met ander woord, kyk mooi, die loon van die sonde was die dood, om van God gesky te wees. Dit was as gevolg van Adam, van Adam af het het so gewees. Maar nou skryf Paulus, hy sê, maar toe die wet gekom het, hy sê, voor die wet, het ek gelewe, ek was dood, as gevolg van die misdaad van Adam, voor die wet het ek gelewe, die mens, die mens was in een sin hou okay. kyk, hy het aangekarring, hy was gesky van God, as gevolg van sy opa Adam, of sy opa Adam, en hy sê, maar toe kom die wet, en die wet, kom geef ons kennis van sonde, so wat die wet te doen, die wet sê, skielik, om te begeer een sonde, om te steel een sonde, om te moer een sonde, hy sê, en wat het gebeur? Hy sê, toe die wet kom, het die oortreding en die misdade, wat kom as gevolg van, as symptome, die symptome wat onderdruk was, het skielik tot uit hem gekom. Dit soos een ou wat een siekte het, een virus het, in sy lichaam. En hy loop met die ding en hy weis die symptome nie, en skielik vlam my virus op, en nou begin die ou al die symptome van die siekte kry. Hoor jy? Van arm af loop die mens met die virus in hom, die virus van zonde, om geskyd te wees van God, loop hy met die virus, en toe die wet kom, toe sneller die wet het, nou sê Paulus, hy sê, toe die wet kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. Hy sê, van die wet wat vir my goed moes wees, die lewe moes wees, vir my die dood geword. Ek sê nou in Romeine 7. Hy sê, skielik het ek besef, dat toe ek die wet lees, toe skippe by my begeerde, ek het nie begeer nie. Toe sê die wet, jy mag nie begeer nie, sê ek, nou hoekom? Hoekom mag ek nie begeer nie? Jy weet, die mooiste voorbeeld is die sienkies en die dochterkies. Hulle speel saam, hulle keier saam, hulle bad saam. Alles is recht, hulle is net maaikies. Hulle het nie pout mekaar nie. Die oomlik is op die school kom, en span hulle die draad, sê hulle, Sinkies, dochterkies. Wat sê die Sinkies? Hoekom is hier een draad? Wat het hulle wat ek nie het nie? Hoor jy, daar begin die moeilikheid. Sê, dit is precies die beeld. Die oomlik as die wet kom en sê, jy mag jy begeer nie. Toek, begeer, begeer ons juist. Dit was die moeilikheid wat die ouders gehad het. Maar nou kom Paulus, hy sê, die bediening van die Nieuwe Testament het my vry gemaakt van die ouw wet. Die wet van die son en die dood. En nou verduidelik hy. Hy sê, toe Mooses die wet ontvang het, wat het by Sinaai gebeur? Kom ons gaan terug na Sinaai toe vanmorgen. Wat het by Sinaai gebeur? God het profeties by Sinaai na hulle toe gekom en gesê, ek wil vir julle God wees en julle vir my volk wees. Ek wil my verordeningen, ek, ek wil my droom vir jylle lewe en jylle harte gee en dit in jylle verstand te skrywe. Ek wil nie jylle moet nodig hee om mekaar te leer en te sê, kende Heer, nie, ek wil nie elkeen van jylle my ken, kleine groot. Ek wil barmhartig wees vir jylle, aan jylle sondes oortredinge, die goed het gekom het als volgend Adamse val, ek wil daar nooit weer aan dink nie. Ek wil jylle herstel in verhouding. En wat sê die volk? Volk sê nie, dankie Heerde met die oog het hulle gekyk en gekyk en nie gesê nie. Die oor gehoor en gehoor, mag gelat nie verstaan nie. Een stompe hart. Oor jy, en daar kry hulle die wet. En hy het ons gesê wat die negatieve effect van die wet was, en is tot in my in jou leven vandag. En nou kom Paulus, hy sê, ons het die bedienaars geword van die nieuwe testament. Die nieuwe testament is die bediening van die geest hy sê, want denk nie daaran, as die bediening van die dood, met letters op klippe gegeveer, so eerlijk was, dat Mooses sy gezicht geskyn het, jylle onthou, toen Mooses die meet ontvang het, sy gezicht geskyn het, en wat was dit? Die profetiese beeld, van die herstel, wat God in gedachte gehad het, die profetiese beeld, was so eerlijk, dat Mooses sy gezicht daarvan geskyn het, maar Mooses het geweet, die heerlijkheid moet vervang word met een groter heerlijkheid. So wat gebeur? Mooses gaan en hy sê, as die volk dit sien, dan gaan hulle dink, dit is die finale hierdie. Hulle gaan dink, dit moet so wees. En as hulle dink, dit moet so wees, dan gaan hulle nie dit snap en raak sien as die groter heerlijkheid gekom het nie. So daar was die heerlijkheid, die heerlijkheid van die ouwe verbond, die heerlijkheid van Godse teenwoordigheid, maar dat is een veel groter, alles oortreffende eeuwige gewicht van heerlijkheid. Een veel groter heerlijkheid, wat geopenbaar moet word. En nou sê Paulus, as hierdie ouwens, hulle gaan self verlig, in die bykie, dan gaan hulle die groter in die raak ek en Daniel praat die week, Daniel, by the way, begin vandag hylle eerste, as hylle eerste dienst, of hylle tweede dienst al, daar in Launa, hylle gemeente het, het afgeskop, ek is so opgewond oor hylle. En, uh, hy wel my, hy sê, hy sê, ek dink, ek, ek verwacht daar gaan een paar besoekers wees. Maar nou wil hy praat oor die ding van ons vryheid, vryheid wees van die wet, hy sê, maar hy sê, ek wil nie graag ons se gevoelens seer maak nie. Hy sê, ek wil nie ons beledig nie. Hy sê, Beteken dit dan nou, dat ons wat onder die wet is, nie verhouding met die Heere het nie? Ek sê, nie, jy weet mys, het betekent dit nie, ek sê, jy het mys verhouding met die Heere gehad, toe jy nog onder die wet was, ja sê, hy sê maar nou, hoe sê ek dit? Ek sê, dit is makkelijk, ek sê, daar was een tijd, wat jy, vir deze rij geken het, jy het al geken, jy het gewet wie sy is, ek sê, maar nou, nou ken jy al baie beter, Nou is met haar getrouwd. Nou het jy intimiteit met haar. Jylle leef nou as man en vrou. Sien die verskil. Sien jy, sien, hy kan in ons verhouding met die Heere ook sê, ek het een verhouding met die Heere, ek ken die Heere, ek weet van hom, ek weet van gerechtigheid. Maar as ek getrouwd met hom, het ek intimiteit met hom. Dis eindelijk waar waar het gaan. Ek sê vir my, ek sê, so, wat ons nou ontdek, ek sê, en, en wie wat in my gebeur, ek het van hen daar geweet, en ek het daar, ek het daar beter leer ken, en ek en sy het in die huwelijk getree, en ons die hierdie heerlijke verhouding, en nou kom ek, elke keer achter, maar hier nog meer in die verhouding, as dat ek gedink het. Nou is al 35 jaar voorbij, en daar is nog steeds meer in die verhouding, as dat ek gedink het. Kom maar, ek sê, waar was my oor? Ek verstaan het van myself nie, ek kijk na hierdie vrou van my, en ek sê, Waar was ek gewees vir 35 jaar? Het ek daar nie gesien nie? Ek het gekyk, maar nie gesien nie. Dit voel vir my of ek haar nou eers sien. Ek sien nou al 35 jaar, maar nou sien ek haar eers. Ek weet nie wat nou gebeur nie. Maar ek denk dit wat die heren sê. Hy sê, jy sal kyk en kyk en nie sien nie. Hoeveel keer sê sien ons, het ons te doen met huwelike man en vrou, kostbare man en kostbare vrou, kostbare kinders, en ons verstaan mekaar verkeerd. En ons het hier die potentiaal vir hier die heerlijkheid vir om tussen ons, om mekaar te ontdek en te ontgin en ons asem te laat wegslaan, dier die heerlijkheid wat die Heere vir ons gee in ons verhouding met mekaar. Maar ons sien dit nie. Ons kyk en kyk, ons sien nie. Ons hoor en hoor en ons verstaan nie. Ons leef by mekaar voorby. Kom maar. Sien, sien jy die ouwe verbond? sê hy die verbond gemanifesteerd in my huwelik. Ek het hierdie kosware kinders, maar omdat ek in vergelijking is, wil ek hy in my kinders moet presteer ten opzichte van ander, en die, hulle prestatie is nooit goed genoeg nie, want ek vergelijk hulle met ander, en ek is nooit tevreden met hulle nie, en ek kyk en ek kyk en ek kan nie sien, wat is die heerlijke potentiaal wat in hulle is nie. Kom op. Sê nou makkelijk is het vir ons om te sê, ons is deel van die hele. Terwijl ons in soveel aspekte van ons levens, nog deel is van die helde. Maar nou kom, kom Paulus, en Paulus sê, hierdie eerlijkheid, het Mooses sy gezicht toegedraai, hy sê, so die kinders van Israel nie kon sien nie, hy sê, maar, nou is daar groter, hy sê, die bediening wat ons veroordeel het, wat het die eerlijkheid gehad, so dat Mooses sy gezicht geblank het, hy sê, maar nou is daar een bediening, wat ons rechtvaardig maak. Sien julle, die bediening wat ons rechtvaardig maak, toe in die bediening wat ons veroordeel. En hy sê, is dit nie veel groter in eerlijkheid nie? En nou gaan hy aan en hy sê, herhaal dit by herhaling en hy sê, elke keer as ons moestjes lees, elke keer as ons in een facet van ons levens terugkeer na die, die ding waarin ons van slawe was, die ou verbond, ons eie pogings. En hy sê, elke keer bly daar bedek. Kijk en kijk en sien ons nie. Hoor en hoor, verstaan ons nie, ons is ons harde stomp. Besef jy, jy kan hier sit, ek kan hier staan, in hierdie gemeente met een stomp hart en die wonderlikste openbaring van Godse geest hoer en het nie verstaan nie. Jezus sien as afgeskulder voor ons, as die gekruisigde soos Paulus sê, en het nie raak nie, want ek het een stomp hart. so dit gaan oor een skerp hart nou skryf Paulus daarby vers 16, 17 hy sê maar wanneer hulle tot die Heere bekeer is, hy sê wanneer ons by die plek gekom het as ons, ek wil sê as ons genoeg gehoor het as ons Godse Gees toegelaat het om die oortuiging te bring as jy vanmorgen Godse geest toelaat om die oortuiging jou hart te bring, dan bring dit een bekering, een bekering is nie om om te draai en op te rook nie Oor mooi. wat bekering? bekering is om anders te dink om oor die saak te dink soos wat God daar dink God sê ek het in my sien die volmaakte prijs betaal om jou volmaak te maak jy kan nie meer volmaak wees as wat jy is nie en die sleetel van die lewe as ons dat 2014 kyk dan sê jy jy lie jaar vir ons want ek sê die sleetel van die lewe vir die jaar wat voor ons le le daarin om een versoeling te kry tussen wie jy is werkelijk is nie die komp hang op om jy sikkel nie wie jy is wie is jy jy is meer wat Jesus jou gemaakt het as wat jy is die foute van jou lewe veel meer exponentieel meer. Die foute wat jy lewe, is een niks, tegen die groter heerlijkheid van wat Jesus jou gemaakt het. Ek wil vir jou vraag, kan jy toelaat dat God Godse gees, jou met hom versoen, om te sê, God sê, as ek na jou kyk, sien ek myself. As God na jou kyk, sien hy omself. Besef jy, ons draad die beeld van die ontsienlijke God. Jy draad het. So jy kan maar vrede maak met die persoon wat jy in die spiel sien, al het het gestraand verkeerd geloop. Al is daar een paar goed wat nie in plek is in jou leven nie. God sê, ek kies om nie daarna te kyk nie. Ek sien niemand meer na die vlees nie. Dis my toekostig hy woord in Romeine 8, Romeine 8 vers 1, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wie is in Christus Jesus? Ons was allemaal ingesluid in sy dood en sy opstanding. Nee, recht. So ons is in Christus Jesus. Daar is dus geen veroordeling vir ons nie. Maar nou, van die vertaling, van die oorspronkelijke sit dit nie by nie, maar van die vertalers, selfs ons vertaling in Afrikaans sit dit by, en sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest, onmiddellik bring hulle wandelding in daar, en sê, alright, maar as jy, as if you tow the line, as jy doen wat reg is, dan is daar nie veroordeling heen. Maar boete, as jy dit nie doen nie, is jy die moeilijkheid. Jy sê, want dit is hoe godsdienst is. Godsdienst voel altyd gemakkelijk, as hy die geest en die genade van God kan balanceer met die werke van die mens. Want dit staan nie nie oorspronkelijk in. Die Heere sê net, daar is geen veroordeling nie punt. Want ons was ingesluid in Christus Jezus, en nou, nou is die vraag, wandel ons na die vlees, of wandel ons na die geest? As ons na ons levens kyk, kan ons sê, ja, daar is gevallen, daar is situaties in ons levens waar ons na die vlees wandel. En dis wat Paulus meer toe in, in Romeine sê, wat voorkie tyd nou nie. Maar Paulus kom vir ons in 2 Korinties 3 sê, hy sê, wanneer ons by die punt gekom het, om ons te sien, soos God ons sien. Hy sê, ek kanseleer alles, alles uit. Die oude ding het voorbij gegaan, als het niet geword. Hy sê, en die oude sal nie gedink word nie ek vergeet wat achter my strek my het wat voor is, sê Paulus. Hy sê, hierdie valse lewe, hierdie lewe van voorgee wat ek leef, wat ek vir mense voorhou, maar hierachteraf is ek iets anders. God sê, ek dink hier daar oor. Hy sê, wanneer ons tot die Heere bekeer is, hy sê, word die bedekking weggeneem. Ok, word nou, wat beteken bekeer? Bekeer beteken is, om te dink soos wat God oor my dink. As God oor my dink, dan sê hy, ek het jou volmaak ek het jou geheilig, ek het jou gereinig zonne vlek of rimpel zonne gebrek vir God gestel as ek tot daai punt gekom het dan sy is die bedekking weg want nou hoef ek nie meer te doen om punte te kry nie, ek hoef nie meer te doen om jou te beindruk nie wat jou sal beindruk of nie beindruk nie, en of het jou beindruk of nie is nie ter sprake nie waar oor dit nou gaan is wie is ek ek is nie die ou wat die klompfoute het nie. Ek sê nie daarmee, ek het nie foute nie. Maar hoekom bly ek in die foute sit? Omdat ek by die foute bly sit. Maar God sê, ek wil jou uithaal uit jou foute, ek wil jou iets niets gee. En nou sê hy, die Heer is die gees, ek sê nou by vers 17 van 2 Korinthus 3, hy sê, die Heer is die geest, en waar die geest van die Heer is, is vryheid, vryheid van wat? Vryheid van die slaafskap, van hierdie doene aksie, van hierdie kaskade van negatieve goed, wat onder die ouwe verbond gekom het. Nou is ons vry vir die nieuwe verbond, so wat sien ons in die nieuwe verbond? Die Heer het my vrygemaak, het my geheilig, het my gereinig. As hy my gereinig het, het ek nie skuld nie, as die veroordeling nie. God het my aanvaar, so een mens hoef my nie te aanvaar nie. So ek hoef niemand meer te beindruk nie. Ek weet ek het God beindruk. Nie ek nie, maar Jesus het God namens my beindruk. En ek besef, God is nou beindruk met my. So dit maak nie saak wat mense van my sê nie. Ek kan wees wie ek is. Sien jylle wat gebeur? Skiel ek vergelyk ek my nie. Ek sit nie meer in sondagskap vast nie. Ek is nie meer onder veroeling nie. Ek is nie meer bang vir straf nie. Hoor jy die domie nou, val hy nou? En nou sê vers 18 en sê interwyl ons. Met die onbedekte. Wat in my gezicht, wat die bedekking weggevat? Die feit dat Godse Gees my gedachte beet gekryd en ek verander het van gedachte. Ek dink soos God dink oor die ding. Ek sê, Jere, jy die volledige prijs van my betaal. En omdat die volledige prijs betaal is, daarom kan ek nou dit leven. Nou is die bedekking weg. Hy sê, en as ek sonder bedekking kyk, hy sê, terwyl ons met een onbedekte gezicht soos in een speel, die heerlijkheid van die heraanskou. Nou wat sien ek in een speel? Ek sê die beeld van myself. En wat sê die spiel vir my? Jy sê, baie van ons, kyk, ek wil jou net wees, die verskil tussen die twee. Ek staan voor die spiel, ek sê, ek is 10 kilogram oorgewig. Wat is dit? Oud verbond of Nieuwe Testament? Oud verbond. Dis om na die vlees te wandel. Ons ken niemand meer na die vlees nie, sê Paulus so as jy nou daar stik wil bytrek van die wat nie na die vlees nie, jy, om na die vlees te wandel is om te sê, ek is 10 kilogram oorgewag. Ek vat nou maar soma net een voorbeeld van die oorgewag. Vergeef my. Is een gemakkelike een. Reg, ek kan dit sê. Of ek kan sê, ek is 100 kilogram oorgewag wat ongeduld betref. Hoor jy, dat is baie goeder wat ek kan, kan numeriseer hier as ek wil. Maar ek dis ook in die spiel kyk. Maar, as ek tot die Heere bekeer is, en luister, dit is wat my gemorre met jou moet gebeur, as ek tot die Heere bekeer is, dan wat sien ek in die spiel? Ek sien sy heerlijkheid. Maar ek sien een beeld van myself. So ek word die beeld van sy heerlijkheid. God kyk hier na kilogramme nie. Pieter het dit mooi gestel. Hy het gesê, ons het een Heere het vir ons een tempel gegeen, en hy wil nie een klein tempelkie nie, ons het een groter tempel. maar kyk mooi, terwyl ek met een onbedekte gesig soos in die spiel, die eerlijkheid van die Heere aan skou, sien ek in die spiel een refleksie van myself, en skiel gaan my oog op, luister, luister mooi, wat sê Matthäus 13, wat skryf Jesaja, hy sê, met die oog sal ons kyk en kyk en glad nie sien nie, hoeveel jare kyk jy in die spiel, en jy sê, my gewig is reg, my six pack is reg, ek reg. Of jy kyk in die spiel en sê, ek het flaps, ek is oorgewag, ek nie reg nie. Wie wat is dit? Om te kyk en te kyk en glad nie te sien nie. Hoor jy, hoe word ek hulle? As ek voor die spiel kan staan, en kan God Godse geest toelaat om vir my te wees, hoe lyk hy, en ek kan die heerlijkheid van die heren sien, sy word ek van gedaante, oor ons sê, ons vertaling verkeerlik, hy sê, ons word van gedaante verander van heerlijkheid tot heerlijkheid, so asof ons meer heerlijk word, kan ons meer heerlijk word, as wat Jesus ons gemaakt het, kan ons beter doen as dit, nee, so wat gebeur met ons, wat bedoel hy van heerlijkheid tot heerlijkheid, ek het daar geskryf, in die Griek staan het so daar, daar staan, apodoxes eis doksan eis, Wat beteken dit? Apu beteken om weg te kom van. Nou kijk na die hele 2 koorde, 3, het Paulus gepraat van die oude ou bedeling, wat die heerlijkheid gehad het, die wet het die heerlijkheid gehad, toe ek onder die wet was, en ek was, toe ek onder die wet was, was daar die heerlijkheid in? Maar het was so beperkte heerlijkheid. Nou die woord Apu is weg van, weg van die eerste heerlijkheid, weg van die heerlijkheid wat daar onder die wet was. Luister mooi, jy is kind van God, luister mooi, jy kyk verkeerd in die spiel, jy kyk teen kilogramme of teen sixpacks vas, as jy in die spiel kyk, jy klop jousel of jy skouwer, of jy klop jouself, sal nou nie sê waar nie, right. maar, dit wat jy met jouself doen, maar besef jy, as dit is hoe jy in die spiel kyk, dan sê jy nie soos hy sê nie, en nou sê, apodoks is, dan as ek recht nie speel, as ek to die Heere bekeer is, as God sy geest die geleendheid krij om my toe oortuig van wie ek is, dan sien ek in die speel, sien ek wat sy afstand kom daar tussen my en die ou heerlijkheid, die siekspek waarover ek trots was. Of die extra kilogram waarover ek nie trots was. Kom daar afstand is in, tel nie my punte nie. Dit het nie meer een inspraak in my lewe nie. Maar nou word ek, ek verander, ek verander in my denken, my aanwoorde, ek ontdek, luister mooi, ek word nie, beter nie, ek is klaar goed, ek is klaar die beste, ek ontdek my gemoed, my oeën sien, uiteindelik, sien hy die heerlijkheid van die Heere raak, ek in die spiel kijk en aan myself kijk. En wesef jy die oomlik, as dit gebeur het, is jy mens en God in harmonie. En daar gaan jy in 2014 gaan jy wees. Ek gaan geen strijd meer wees nie. Jy gaan in 2014 net wees. Ding net al, hoeveel energie het daar ingegaan in jou leven om voor die spiel te staan en ontevrede te wees met wat jy sien. Das min van ons, wat voor die spiel gestaan het en tevrede was. Die sixpacks is maar, maar eilig gesaai. Das meeste van ons was ontevrede oor wat ons gesien het. God sê, ek is tevrede met wat ek sien. Want wat ek in jou gedoen het, ek het jou ontwerp herstel. Ek het jou herstel in jou ontwerp en ek het jou ontwerp om een beeld van God te wees en jy is daartoe herstel al wat jy nodig het om het te sien en jy sal het nie sien as jy nie kan afstand doen van om dit in die vlees te kyk nie en daarom roep God gegees ons vanmorgen en sê sien soos ek sien gaan kyk in die speel sien die heiligheid van die heren en ek wil vir jou nou vraag, ek wil jou huiswerk gee, ga na en ek weet, hier is nie een van julle wat nie spiel in die huis het nie. Kom, ons gaan maak het prakties. Gaan staan voor hy spiel. dan gaan sê, jyre, wat sien ek? Sê vir my, jyre, wat sien jy, as jy na my kyk? En die oomlik, as jy sy stem hoor, is die veroordeling weg, is die minnewaardigheid weg, is die frustratie weg, is die ontevredenheid weg, is daar vrede in jou hart, is daar harmonie. En as jy anhou so kyk, gaan jy meer en meer en meer raak sien van wie jy is. Ga nie meer word nie, jy is klaar dit alles. Ek en jy het net nodig om te ontdek, te sien, wie ons is. So ek het vir jou goeie nies vanmorgen. Daai spiel het een boodskap vir jou. Dis die evangelie die evangelie sê, ek het jou vol in Christus voorgestel. Dit is wat die vreel vir jou wil sê. Om tot die Heere bekeerd te wees en om met die Heere saam te stem die twee woordkie bekeer en beleid nee, repent en repent en beleidnis. Ons weet hoe verkeerd hulle vertaal is. Om bekeerd te wees is om te sien wat God sien om te denk soos God dink en om te beleid is om met God saam te stem wat hy sê. En God sê, jy is my ooghappel, ek het jou liefnessie is, ek het jou volmaak, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, dit is wie jy is. Is dit? Dit is verzeker, is dit hoe jy dit sien? gaan oefen dit in die speel laat die spiel slag met jou praat. Spielkie, spielkie aan die wand. Wie is die mooiste in die land? Jy is. Want God het jou so gemaakt, prijs die Heere. Vader, ek dankie. Dankie vir die volheid van die goedheid. Dankie dat ons hierdie ontdekking kan doen. En dat hierdie jaar gekenmerk kan wees. In elkeen van ons levens, van die jaar van om spontaan vrymoedig voor u met u te wandel. Te wees wie u ons ontwerp het om te wees. Te weet dat ek finaal en met een prijs vir altyd herstel is. En dat niks wat ek kan doen geen mistrap of fout wat ek kan maak waarvan daarby is. Kan kanseleer wat die spiel vir my sê nie. Heere, in die besef van wat die spiel vir ons sê, dat dit juist die plek is waar ons waar ons versterk en bekrachtig word. Om nie meer die fouten te maak wat ons maak nie. Ons eer hier daarvoor, Vader. Ek sê nie elkeen wat hier is vir morgen. Sê die gemeente, sê nie elkeen van ons om collectief saam te sien, soos die sneeuwvlokjes wel van hen daar gepraat het, hier om te sien, dat elke van ons uniek voor hy is, volwaardig sneeuw is voor hy, dat ons deel kan maak van die lichaam, ons eerie, in Jezus naam. Amen.